Allahyarham dan rahim. Inalhamdulillah. wa nasta'ifu. Wa nauzu billahi min shuroor anfusina. Wa min syi'at ibadina. Bayyihillah, falamudillah. وَمَيُدْلِلْ فَلَهَا دِيَ لَهِ أَسْحَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهِ وَأَسْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوَاهَا حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 Kuala sadidah Yusri'lakum amalakum Wa yawfirlakum dunubakum Wa mayutikillah wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma faad Faina astakal hadidh Kitabu Wahid ta'ala wa khair al-hadiyati Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa shar al-umuri mutatasatuha wa kullu mutasatatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majlis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiat setelah beberapa lama kita tak jumpa semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan pharokah dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal Al alamin khalaqtinna asqum wa pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kajian kitab Riah Busrighin, Minal Misaadil Mursalin, karya Imam An Nawawi, Rahmatullah. Kita masih masuk dalam bab Tahrimud Dilm, Wal Amr Bi Ratiil haramnya keturiman dan perintah untuk mengembalikan. Barang-barang yang diambil syahadulim kita sudah masuk hadis yang ke-209. sambilah. Kala rahmat Allah wa an Abi Humaid abdul Rahman ibi Saad as-Sa'idi radiallahu taala anhu khabar dari Sahabat yang mulia Abu Umaid Rahman Ibnu Saad As-Saidi semoga Allah taala meridainya. Beliau pernah bercerita Istamala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asdi yuqalu lahu ibnu al-lubiyyah al sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang laki-laki dari kafilah al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutiyah Naam Ibnu Al-Lutiyah ini namanya ialah Abdu'ah Untuk Mamut Sodaqah Falamma Qadimah Qala Hada lakum Wahada uhdiya ilaya Ketika Ibnu Al-Utbiya datang Dari Tukas Mengumpulkan Sodaqah dia berkata ini untuk kalian yang ini adalah sesuatu yang dia siapkan untuk usaha khusus faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar fa hamidallah wa asna alaihi samaqal maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam Priau langsung berdiri naik mimbar. Pria memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian priau berkhutbah Amma ba'd Fa inni ast'miru ar-rajul minkum 'ala al-'amal mimma wallaniyallahu. Adapun setelah itu Sungguh aku telah menugaskan seorang laki-laki dari kalian untuk melaksanakan tugas yang Allah serahkan kepadaku. Fayaati, fayakul hadalakum wahadhiyatun udhiyatilaya. Kemudian laki-laki itu datang kepadaku dan mengatakan, yang ini untuk kalian. Sedangkan yang ini adalah hadiah khusus untukku. Afala Jalasafi baiti Abi al-Umi hatta taktiyahu hadiyyatuh inkana sodiqah. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau rumah ibunya? Kemudian hadiahnya datang ke tempatnya. Kalau memang dia benar-benar jujur dalam perkara ini. Wahai, tidak ada seorang pun dari kamu yang melakukan sesuatu tanpa kehendaknya, kecuali Allah Taala akan menghukumnya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun dari kamu yang akan dihukum dengan seekor babi, atau seekor kambing, ثم رفع يديه حتى نعم رؤيا أفرط إبتهي فقال الله ما هل بلغت ثلاثة متفق عليه كم يالله جعل سلسلة من داركadian mengambil سَتِكِّتْ بُنْ يَعْفُوَ مِنْهُمْ مَنْ Karena kalau dia melakukannya Dia akan berjumpa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah Memperankan apa yang ia ambil Itu dari kiamat Aku Sungguh tidak Mengetahui seorang pun dari kalian Yang berjumpa Dengan Allah Dalam keadaan memikul Unta Dirinya yang kemudian onta itu bersuara atau memikul sapinya yang bersuara atau memikul kambingnya yang bersuara sampai terlihat putih lalu kemudian beliau mengangkat ketua tangannya Sampai terlihat putih kedua ketiaknya. Beliau pun berkata, Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Beliau menyampaikan ini tiga kali. Metaphor oleh hadis ini disepakati oleh Imam Abu Hajar, Muslim. Nah, jadi hadis ini secara keluar, diafanah binti Naasah menjelaskan kepada kita bahawa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia menugaskan seorang yang bernama Ibnu Al-Lutfiyah untuk memungut sodakoh. Setelah datang ternyata hasil pengumpulan sodakoh itu tidak semuanya diserahkan kepada Rasul SAW. Ada sebagian yang diklaim oleh Ibnu Al-Lutfiyah miliknya hadiah khusus untuknya. Bahkan Rasulullah tidak bisa menerima hal ini. Beliau kemudian naik mimbar. Dan menyampaikan apa yang telah kita baca tadi. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya. Atau di rumah ibunya. Dan kita bisa lihat apakah sodaka atau hadiah itu datang ke tempatnya. Artinya dia dapat itu karena tugasnya. Seandainya benar-benar itu hadiah khusus untuk dia Maka itu akan diberikan di rumahnya Tidak ketika apa ini? Bertugas memungut Sodako Nah, maka Rasulullah mengingatkan Agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya Karena Siapa saja yang akan meng, eh, Siapa saja yang mengambil sesuatu yang bukan haknya Nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah SWT Dalam keadaan memikul Apa yang ia ambil tanpa hak Sebagai tanda Orang ini mengambil sesuatu yang bukan apa ini Haknya. Nah, berharga fikir Dalam hadis ini Kita bersama mengambil beberapa faedah Pahidan yang pertama, pemimpin negara berwenang mengutus petugas untuk memungut zakat. Dari orang-orang yang wajib bersakat dan mengelolanya. Nah, ini adalah wewenang dari syariat untuk pemerintah Muslim yang sah bahwa. Mereka punya wewenang Untuk mengutus petugas Pembungut zakat Dari orang-orang yang wajib Bapak ini zakat Dan punya wewenang untuk mengelola zakat itu Nah Ini kalau di <tuh> Fungsikan Seperti mestinya Insya Allah Akan bisa memperbaiki keadaan ekonomi rakyat khususnya apa ini kaum muslimin Taip. jadi ini disampaikan dikarenakan kita tinggal di suatu negara yang mana pemerintah belum mengambil alih walaupun ini secara penuh sehingga kaum muslimin Rasa bahwasanya memungut zakat itu dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial. Begitu pemerintah menunjuk amil-amil zakat untuk mengelola banyak yang protes. Ya. Kemudian mengatakan negara tidak boleh menjawab urusan apa ini keagamaan umat padahal pemerintah muslim yang sah berwenang untuk apa ini mengelola zakat dan sodako dengan mengetahui hadis ini kita tidak target lagi jika ada pemerintah mungkin bukan pemerintah pusat Pemerintah daerah Atau bahkan pemerintah desa Yang kemudian menunjuk Amil-amil zakat untuk Memungut zakat-zakat dari orang yang Berwajiban mengeluarkan zakat Maka kita Kalau memang menjadi salah satu Dari orang yang wajib zakat Kita sahakan kepada mereka Sah Pahalanya sempurna Dan justru itu adalah Mewenang mereka sebetulnya dan ada orang yang lebih tenang, lebih sakuda ya? dikasihkan ke takmir masjid ya. Bisa ke lembaga-lembaga sosial ya? Nah, padahal mereka itu bukan apa ini? putusan atau wakil dari pemerintah. Nah, dikiranya bukan membendang apa ini? pemerintah. Dan di semacam itu merupakan wewenang dari pemerintah. Seperti Rasulullah Sallallam menugaskan ibnu al Mutiyyah untuk memanggut sodako. Kemudian yang kedua, hadiah yang diberikan kepada pegawai pemerintah ketika dinas termasuk suap atau resoh. Nah. Jadi pemerintah itu punya apa ini? Punya pegawai, asmi, nih orang-orang yang dinas, pegawai negeri baik dan yang semisalnya yang menjadi pegawai pemerintah maka tidak boleh menerima hadiah gratifikasi ya ketika jelas karena itu termasuk apa ini? suap. atau, atau? suap. Nah, bagaimana kalau seandainya di luar dinas Tidak ada kaitannya dengan tugas Barakofikum Dari tetangga Urusan sama tetangga Atau dari keluarga Urusan sama apa ini Keluarga atau dari teman Urusan apa ini Sesama teman Tidak ada kaitannya dengan tugas dan dinas Dan di saat tidak sedang bertugas Barakofikum Maka ini boleh kalau hukum asal saling memperhadiah Itu apa ini disunahkan nah seperti kakaknya ngasih hadiah adiknya adiknya ini pegawai pemerintah ya, nah Pak Rafiq tapi ngasihnya ini ialah kaitannya dengan adik sama kakak terkait dengan hubungan apa ini keluargaan kalau kakaknya dapat rezeki adiknya dikasih hadiah itu tidak masalah nah tapi kalau sedang dinar Dan dalam rangka tugas nah, Terus dikasih hadiah Termasuk reswah Reswah, tidak boleh Karena Biasanya ada kepentingan Di balik apa ini, hadiah itu Untuk memuluskan Rencana Itu tidak Boleh Nah terse tolak atau kalau seadanya enggak bisa ditolak ya diserahkan kepada apa ini ya, ya, pihak yang berwenang nah ini saya dapat dia ketika dinas ketika tukres nah dari salah satu masyarakat dikasihkan kepada apa ini negara nah sesah mau diapakan nanti karena masing-masing pegawai -masing Pemerintah. Itu sudah dapat apa ini? Gaji tetap. Dan uang operasional dan lain-lain yang sudah resmi dari apa ini? Negara. Sebagaimana Rasul SAW beliau tidak mau menerima apa yang diucapkan oleh Ibnu Al-Lutfi ya? Bahkan beliau menegur dengan keras. Katanya... Ini setoran sodakoh Yang ini Aku dikasih hadiah sama seseorang Ketika abang mungkut apa ini Sodakoh Maka rasul pun tidak berkenan dengan hal itu Kamu tidak duduk saja Di rumah ibumu atau bapakmu Coba lihat Ada yang kasih kamu gitu. Artinya Seandainya engkau duduk di rumah Bapakmu atau ibumu Kamu tidak akan dapat apa ini Hadiah semacam ini Nah, Kamu dapat hatiah di saat tugas dan dinas Maka itu tidak boleh Baik Faidah yang ketiga Orang yang mengambil harta manusia Dengan cara yang batil Akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan membawa harta-harta yang ia ambil secara batil. Nah, jadi umat manusia yang kena betina azam bahwa ketika dibangkitkan dari alam kubur itu keadaannya macam-macam. Oh. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kesurupan Siapa mereka? Mereka itu adalah Penggemar riba Ya, orang-orang yang makan riba Belum bertobat Sampai mati Nanti ketika dibangkitkan Dari alam kubur Bangkitnya dalam keadaan apa ini? Seperti orang kesurupan Jin semua tahu. Oh ini berarti suka makan riba ketika di dunia. Taip. Termasuk mereka-mereka yang mengambil harta yang bukan haknya. Dengan cara yang batil. Maka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia membawa harta-harta yang ia ambil tanpa hak ambil unta ya, bawa unta, ngambil kambing ya, ngambil bawa kambing, ngambil sapi ya, bawa pire. Sapi. Maka dalam hadis ini diceritakan untanya, sapinya sama kambingnya berteriak-teriak. Sehingga yang lainnya pada apa ini? Melihat orang itu. Nah. Saya hmm. Barakah itu. Kemudian ayat yang keempat dalam hadis ini menunjukkan disariatkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Roma Rafayadaihi hatta Ruiya Ufratu Ibta'i. Fakahal Allahumma Halbalagtu. Setelah Rasulullah menyampaikan nasihat tadi, maka beliau pun mengangkat ketua tangannya. Sampai kelihatan putih ketua ketiak beliau sambil membaca Allahumma Halbalagtu menunjukkan, disyariatkan, mengangkat kedua tangan apa ini? Ketika terapro'ah selanjutnya hadis yang kedua atau sepuluh kala limam annawawi rahmatahala wa anabihu gayrata radiyallahu anhu anin nabi salallahu alaihi wa sallamakala dari Abu rairan semoga Allah taala meridhoinya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda Maka nad indahu madlumatun diahi Min ibhī, atau min shayin, fal minhu al-yaw, qabla al-layyquna dinar wal dirham. Barangsiapa yang memiliki ketoliman terhadap saudaranya, baik terkait dengan kehormatan atau sesuatu yang lain. Makan da'ala segera minta halal kepada saudaranya. Hari ini. Sebelum datang waktu. Tidak ada dinar dan dirham. Ingkana amal amalun salih. Uqid aminu biqodari madlimatih. Jika dia memiliki amal salih maka akan diambil amal sol itu oleh saudaranya tergantung kepada limanya wa illam yakulla husanat uhida min sayiati sahibi fa humila alai dan jika dia sudah tidak memiliki kebaikan-kebaikan maka kecelaan-kecelaan teman yang ia zalimi nanti diambil untuknya dan dibebankan kepadanya Hadis ini diriwayatkan oleh Limahul Bukhor Hadis ini cukup jelas Hanafutina Azza Kemua Tentang Haramnya Perbuatan dolim Dalam segala bentuknya Baik Mendolimi Kehormatan seseorang Atau mendolimi Sesuatu yang lain Jadi semua Kedoliman itu jelek semua kezoliman itu tercela. Semua kezoliman itu apa ini? Haram. Yang kedua. Wajib untuk minta halal. Kepada saudara yang kita dolimi. Enam. Dan tidak ditunda-tunda Jadi kalau kita Mendolimi Saudara kita Baik terkait dengan kehormatannya Atau hartanya atau yang lainnya Maka wajib bagi kita untuk minta halalnya Dengan segera dan tidak ditunda-tunda Yang ketiga Kesaliman antara sama hamba akan diadili pada hari kiamat nanti. Nampak. Jadi tidak kemudian dianggap selesai, tapi diadili secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang mendolimi, mana yang didolimi, semuanya disidang, diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki yang berpadolim, maka kebaikan kebaikannya akan diserahkan kepada saudara yang ia dolimi, seukuran kedoliman yang ia lakukan. jika kebaikannya tidak cukup, maka Kejelekan saudara yang ia tolimi akan dibebankan kepadanya, soquran dengan ketoliman yang ia lakukan. Karena saat itu sudah tidak ada lagi dinar dan dirham, yang ada ialah al-hasanat, wasiyat, kebaikan, kebaikan dan kejelekan, kejelekan. Sudah tidak ada lagi dinar, dirham rupiah, dolar atau rial. Yang ada ialah hasanat dan sayyi'at. Farqafikum. Yang keempat. Mengimani bahawa kebaikan dan kecelekan akan ditimbang pada hari kiamat nanti. Aspek mana keyakinan al-sunnah wal-jamaah puasanya amal hamba akan ditimbang pada hari kiamat nanti amalannya ditimbang, tata-tatanya ditimbang, orangnya juga ditimbang. Nah. Berat dan ringannya timbangan perkata apa ini? Kebaikannya. Kalau kebaikannya banyak maka berat timbangannya. Kalau kebaikannya sedikit maka apa ini ringan timbangannya. Jadi berat dan ringannya timbangan tergantung apa ini kebaikannya. Jika dalam Quran disebutkan, tak siapa yang berat timbangannya. Apa barang siapa yang ringan timbangannya, nah, itu langsung dipahami. Dan kebaikannya dan ringan kebaikannya. Baik, bagaimana keamanimbangannya? Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Apa yang terjadi nanti di hari kiamat, di akhirat nanti itu sudah bukan seperti yang terjadi di dunia. Semuanya serba perbeda. Semuanya serba terkait dengan kekuasaan Allah SWT. Yang terpenting Yahuwana Abidina al-Zakumul ialah kita berusaha untuk memperberat timbangan kita. Nah, Jadi kalau ada kata-kata memperberat timbangan kita berarti memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Enam selanjutnya hadis yang ke-211 Wan wa Abdullah ibn Ammar ibn as radhiyallahu ta'ala anhumā 'an Nabi sallallahu alaihi wa Dari sahabat yang mulia Abdullah Wa'ib ibn Ammar ibn al-As semoga Allah ta'ala meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wa, ala wa beliau bersabda Mal Muslim, man Salim al Muslimun amil lisani wajdi, wal muhajir man hajir manha Allah anhu. Mufak kon ali, walafun al Bukhari. Seorang Muslim sejati adalah seorang Muslim yang Muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ada sini sepakat Al-Imam Al-Bukhari dan lafaz sepakat dari Al-Imam Al-Bukhari al Muslim, tetapi lafaznya milik Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Dalam ada sini final betuna a'udzubillah kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama. Di antara bentuk ketoliman itu. Ialah dilakukan dengan lisan dan tangan. Bisa Dipakai untuk mendolimi orang lain Tangan Juga bisa dipakai untuk mendolimi orang lain Ulisan dengan apa ini Pernyataan Pernyataannya nah, Pernyataannya itu Masya Allah Menghabisi Saudaranya Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tanpa hak Dengan tangan nah, Tangannya digunakan untuk mukul Atau mengambil harta saudaranya tanpa atau, atau yang semisal ini. Yang kedua Ciri seorang muslim sejati Ialah menahan Lisan dan tangannya Agar tidak Mendolimi saudaranya Ini susah, ya, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Jadi kita jaga lisan kita. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kehormatan saudara kita jatuh. Kita jaga lisan kita, jangan sampai kita mendolimi saudara kita. Kita jaga tangan kita jangan sampai mendolimi saudara kita. Nah, bertali juga pakai untuk doles, dimedsos, nah, ucapan atau penghinaan atau yang lain. Ya, walaupun disannya tidak berbicara, tapi tangannya bergerak mewakili disannya sama saja. Oh dikirim ke seribu Orang ya Nah Jadi lebih ganas lagi Tidak nah, pakai bicara itu, Pakai apa ini? Tangan Muslim yang baik Menghindari itu semua Sehingga Saudara-saudaranya itu merasa aman Dari gangguan lisannya Dan tangannya Itu muslim yang sebenarnya kalau kita saksikan di zaman sekarang ini ya Langkah orang-orang semacam itu Banyak yang dengan mudahnya Mengucapkan Kata-kata Yang menerimi saudaranya Dengan mudahnya Tangannya menuliskan Tulisan-tulisan yang menjatuhkan Harkat dan martabat saudaranya Tepah hak Tapi berhati-hati nah, kalau betina hauskan muah dari hal itu. Kemudian yang ketiga. Hija itu ada dua. Ada yang zahir ada yang batin. Hija itu ada dua. Ada yang dohir, ada yang batin. Icha yang dohir itu adalah indah dari negara kafir ke negara Islam, dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik, atau yang semisalnya. Icha dengan fisik istilahnya, ya. Icha dohir itu ialah icha dengan apa ini? Fisik. Adapun ijtihah yang bersifat batin meninggalkan apa yang Allah larang. Nah. Al-muhajir, al-muhajir badhajar, makna Allah anu. masuk dalam kelompok ijtihah apa ini? Ijtihah batil. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ijtihah batil. ada pertanyaan menerima hadiah dari wali murid secara pribadi di sekolah biasanya wali murid rangkaban supaya anaknya diperhatikan supaya termasuk suap ahsantak sebaiknya ditinggalkan ya nah, nah kalau sekolah-sekolah biasanya itu dinas ya di PNS hmm, nah, sudah ada pengawasnya tadi ya apalagi dalam rangka tujuannya untuk menghususkan anaknya atau meluluskan anaknya atau supaya anaknya naik kelas atau yang lain maka jangan dilakukan mereka jelas tujuannya ya nah supaya anaknya diperhatikan hmm. Kalau bisa Masih Itu di luar sekolah Ya nah, Tidak jam-jam apa ini Dinas Ya nah, Misalkan oh, Ke Guru-gurunya Ucapkan terima kasih Ya Atas Pimpinan Terhadap anak saya selama ini enggak masalah Ya Tidak ada kaitannya Itu jelas ini Bu. Kalau tujuannya Kayak gini kasih pak sedikit tolong pak harus saya perhatikan oh itu kan main mata ya ni anaknya luluskan rapotnya dipertakus ya enam atau yang lain type asantar ku sebagai tapi kalau ucapan terima kasih ya enam ya sampaikan kepada semua yang acerannya agak cuma satu pak. ya ya kasihkan ke sekolah ini tolong dibagikan ya kui untuk semua guru di sekolah anak saya nah, mu masalah kalau tafsir secara khusus apalagi sedang dinas, nah apalagi itu jualnya jelas supaya anak emaskan anaknya, nah ini asyitantar sebaiknya ditinggalkan, tapi sekedar ucapan terima kasih tak masalah. Ya, nah, Jadi Di antara yang perlu diperhatikan Ialah tujuan Memberi hadiah itu Kalau tujuannya Adalah sebagai sarana Untuk melakukan kecurangan, Itu tidak boleh Kalau semata-mata Ucapan terima kasih Nah Atas jasa-jasa dan ilmunya Ya tidak masalah Tapi Sekali lagi, kalau bisa di luar jam apa ini, dinas di sekolah. Nah, karena sekarang banyak badan pengawas, ya. Nah, ni kalau sampai ketahuan, nah, bisa di pidana, ya. <tuh> <tuh> Ya, kalau dulu kan kayak apa namanya itu pengadaan Buku-buku sekolah ya, ya kan nah, biasa kan share-share situ ngasih ya, dia khusus oh, guru yang bisa memasukkan produknya. Ya. Hmm. Wahya semua siswanya diwajibkan untuk apa ini beli ini. Betul. Hmm, Kaya pemerintah kemudian Melarang itu semua. Akhirnya buku-buku sekolah asal dari mana itu? Diusut. Nah. Jadi sebaiknya hal-hal semacam itu dihindari. Hadiah-hadiah khusus itu, ya. Nah, Hadiah-hadiah sebanyak umum, masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan apa ini tugas. Nah gak masalah hukum asalnya nggak bapak -apa. apa hukum bekerja di BPKS BPKS apakah itu termasuk lembaga riba Nah. Taib. nah ini kalau betul asal kamu wah, setelah banyak yang mengkaji masalah PPGS, ini kesimpulannya masih rawan dengan unsur riba. Nah, asal tarku sebaiknya cari kerja yang lain. Nah, ini minimal meragukan. Ya, maksimal Masuk dalam apa ini Lembaga riba Ya Kayak Sudah keluar Fatwa dan yang semisalnya ya, Tentang masalah BPJS Sehingga bagi Yuhai Wah Yang bekerja di BPJS Ahsan untuk Cari bekerjaan yang lebih jelas Ya Nah, jadi jangan yang penting duitnya. Waalaikumsalam. Yang penting ialah halalnya duit itu. Nah, berarti duit iya, halalnya juga iya. Kecelasannya itu apa ini iya. Raya. Nah, asan tarku. Allah Taala. Soab ini enggak sah. Saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, ah, ya, boleh jadi seperti itu. Jadi mengangkat kedua tangan sampai kelihatan putih kedua ketiaknya. Mesti pakai jubah yang apa ini dengan pendek. Ya. Itu, itu gambaran. Tapi taraf itu bukan berarti harus longan pendek itu. saat itu. Lengan pendek sehingga ketika apa ini kelihatan putih ketiaknya. Tadah kalau lengan panjang bukan oh, kelihatan putih ketiaknya, sobek. Ya kan? Nah, kita jelas. Wallahu taala subhanahu wa taala. Al-fatihah.